sastavljamo, braćamo je draga sa komentaram, pepsirom, Kur'ana, uzvišenom sažetim komentarom i porukama Allahovi subhanahu wa ta'ala riječi u njegovoj vječnoj knjizi, jedinoj, autentičnoj Božoj knjizi na zemlji. Došli smo, kao što znate, do sure An-Nisa i dalje se nalazimo u suri An-Nisa. Uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala u Nakon što, je spomenuo, nakon što je spomenuo mnogobrojne propise koji se tiču jetima, čuvanje njihovog imetka i starateljstva prema njima. I nakon što je spomenuo uzvišeni Allah subhanahu ta'ala propise e, koji se tiču e, nasljednog prava, nasljeđivanja ostavštine umrlog. E, I onda je Allah subhanahu ta'ala spomenuo neke propise braka, mehra. Onda je spomenuo također propise koji se tiču žena koje su zabranjene čovjeku da ih oženi. Dakle, žena, kategorije žena koje su mahrame, koje su mahrami, koje se ne mogu oženiti. Allah subhanahu wa ta'ala je spomenuo ajete u kojima On subhanahu wa ta'ala ističe svoju dobrotu prema nama. Dakle, Spominje nam da je to sve što je do sad spomenuo i objasnio, dobro od njega uzvišeno, vid milosti prema nama, jer bez tog Allah Allaha subhanahu wa ta'ala mi ne bismo znali šta je istina, a šta je neistina po pitanju tih jako važnih stvari za svakog čovjeka. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže li lakum. Allah želi da vam objasni da vam objasni sve ono što vam je potrebno. Allah subhanahu wa ta'ala želi da objasni sve ono što vam je potrebno od istine i neistine, šta je istina, šta je neistina u svim situacijama. I zbog toga Allah subhanahu wa ta'ala je spomenuo sve ove mnogobrojne propise, čak i do detalja. On subhanahu wa ta'ala želi da objasni šta je halal i šta je haram da biste išli ovim dunjalukom jasnim putem i da, bi sve, da biste imali dakle sve razjašeno kako ne biste upali ono što može izazvati Allahu subhanahu wa ta ta'ala sržbu min Također Allah subhanahu wa ta ta'ala želi da vas uputi putevima i stopama običajima ili postupcima onih koji su bili prije vas to jeste Allah subhanahu wa ta ta'ala želi da vas uputi putem onih kojima je daroval svoju blagodat to je ono što je Allah subhanahu wa taala spominje u suri al Fatiha al-ladina n'amta alayhim sirata sirat ihdina siratal mustaqim sirata alladina n'amta alayhim put nas napravi put na put onih kojima se bagdala svoju dav dakle ovdje se također kako kaže imam Abdulrahmane Sadi fiala, ovdje se također misli da su to, to suneni praksa i, i, i put onih kojima je Allah dao svoju blagodat da to su prije svega poslanici Zatim njihovi sljedbenici od učenjaka, dobrih ljudi, šehida i tome slično. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala želi da vam objasni njihov, njihovu siru, njihov životopis, njihova, njihove priče, uh, njihova dijela, njihove osobine. Uh, zbog čega to Allah subhanahu wa ta'ala vam objasnjava? Normalno da biste imali uzor, da biste imali uzor u svom životu, kako se Allah obožava i zaiste su Allahu i poslanici najbolji uzor tajbol li muzor za sva vremena i za sva i za sva mjesta i za sve generacije. I Allah subhanahu wa ta'ala njihove priče nije spomenuo uzaludno bez cilja. Zbog toga na to treba obijaviti obratiti dakle pažnju kada se u Kur'anu spomene. Ojetubu alejkum, I Allah subhanahu wa ta'ala je da vam, vam primite ubu. Šta ovo znači kada Allah subhanahu wa ta'ala kaže jetubu alejkum, kada spominje tobu Onda se to podrazumijevaju dvije stvari. Prva stvar jeste da Allah Allahova teuba prema nama ili upućivanje, Allahovo upućivanje ljudi kutevima teube znači da te On subhanahu ta'ala prije svega sačuva da što manje čini grijeha, da što manje činiš dakle grijeha i da zastaneš ondje gdje su njegove granice. Dakle to je jedno značenje teube. Allahove teube, odnosno upućivanje Allaha prema teubi. Prva stvar znači šta? Da te Allah sačuva grijeha. To znači da te je uputio teubi. Da uopće ne učiniš da grijeha. Ili kada, kada činiš da to činiš u najmanjoj mjeri i a, da se ne upuštaš dakle u ta razboratna dijela koja Allah subhanahu wa ta'ala ovaj mrzi i da se zadovoljiš sa onim što je Allah subhanahu wa ta'ala dakle, dozvolio. To je jedno značenje da Allah neko uputi putem tevbe. A drugo značenje jeste da nakon što čovjek učini tevbu ili e, uopće da Allah uputi svoga roba, da bude ponizan prema njemu, da mu otvori vrat na svoje milosti, da se stalno Allahu subhanahu ta'la vraća i da se stalno Allah obraća. Jer tevba ne znači samo primjera radi kada insan učini grijeh, Da, ovaj, da se vraća Allahu Subhanahu da, da, da čini dakle teubu poseban e, i badet poseban ritual nego je teuba nešto što neprestano vjernih čini e, jer sama riječ teuba znači vraćanje Allahu zvišenom uvijek vraćanje gospodaru nebesa i zemlje i sama teuba samo vraćanje Allahu dakle, sadrži poniznost i sadrži i badet a to Allah Subhanahu Wa ta Ta'ala voli da vidi kod svoga roba dakle to su dva značenja Uh, ovog dijela ajeta, odnosno svakog mjesta svakog, uh, uh, gdje je god Allah spomenuo da on upućuje putoj be onda to znači ove dvije stvari Wallahu alimun hakim zaista Allah subhanahu ta'ala sve zna i on subhanahu ta'ala je zaista ovaj mudar, zna i on vas je podučio od toga svoga znanja ono što niste znali Kada nas Allah subhanahu wa ta'ala nije podučio propisima Islama, nikko od nas ne bi to znao. Niko od nas ne bi znao da obožava Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala. To je Allah, wa jalla wa ala milost. E, također Allah subhanahu wa ta'ala je mudr, a mudrost je njegovo ime i njegovo svojstvo, a mudro znači postaviti stvar na svoje mjesto. Postaviti stvar na svoje mjesto. I sve što Allah subhanahu wa ta'ala radi, Sve što stvara to je na svom mjestu. Dakle, ni jedno Allahu subhanahu ta'ala djevo nije lišeno mudrosti i nije bi lišeno ovaj svrhe i također od njegove mudrosti jeste da uputi one koji žele teo bude ju uputi putem teoga. To je također njegova mudrost i to je stavljanje stvari na, na mjesto koje pripada. Wallahu يريد ان يتوبه عليكم. Zatem Allah subhanahu wa ta ta'ala ponovo ponavlja Zaj Allah želi da vam, da vas uputite u bi i da vam primite u i da vam primite u. O juridu al-ladina yattabi'una shahawati an tamilu milan 'azima, oni koji slijede svoje strasti. Oni žele da skrenete sa pravog puta. Dakle, uh, oni koji slijede svoje strasti, to jeste uh, skreću onda i onamo gdje gdje ih vode njihove strasti. Načini oni se ponašaju onako kako ih rukovode njihove Njihova heva, njihova, njihova strast i oni daju pred svojim strastima nad onome što Allah voli i nad zadovoljstvom Allaha subhanahu wa taala. Primoradi ako se nađe nađu takvi ljudi, a u stvari svi smo mi u toku ovog života u prilici da biramo između onoga što Allah voli i između onoga čemu naše strasti streme. E normalno U tome vjernici se razlikuju od ostali. Oni uvijek daju prednost Allahovom zadovoljstvu. Allahovom zadovoljstvu, a nad onim što što njihove a, možda bi strasti poželele. A, a griješnici, nevjernici, oni daju prednost kome svojim strastima. I oni su na taj način u stvari obožavaoci svojih strasti. Oni su na taj način robovi svojih strasti. Oni čini neširk Allahu subhanahu subhanahu wa ta'ala. Jer, kao što smo rekli, širk nije nešto što je bilo za vrijeme Rasulullaha a.s. i za vrijeme priješnjih poslanika kada, u drevnom dobu, kada su ljudi obožavali kamenje, kipove i tako dalje. Dakle, to je širk normalno, ali širk je uvijek aktualan i on uvijek ima svoje oblike. On uvijek ima svoje oblike. Jedan od naj najzastupljenijih vidova širka jeste obožavanje svoje strasti. Obožavanje svoje strasti, jer onaj koji se ponaša onako kako mu strast, diktila, normalno da je on rob svoje strasti. I zato Resulullah, a.s.v. kaže, Ta'i se abdu dinari, ta'i se abdu dirhemi. Propao je rob zlatnika, propao je rob srebrenjaka. Dinar je zlatnik, a dirhem je srebrenjak. Odnosno, propao je rob dinara ili i propao je rob dirhema, što znači da ima ljudi koji robuju valuti, imaju ljudi koji robuju dakle valutama. Dakle ondje gdje ima valute, gdje on može ovaj zaraditi ili steći valutu bez obzira, odnosno novac, odnosno ovaj pare, bez obzira da li je taj put do, do, do, do tog bogatstva, ovaj ili imetka, halalni haram, on ne vodi računa. On slidi svoju svoga svoju bo, svoje božanstvo, a njegovo božanstvo jeste šta? dinar ili zlatnik odnosno ovaj dirham ili ovaj srebreňak ili euro ili dolar i tako dalje tako da je puno ljudi danas koji šir, čini shirka Allahu subhanahu wa taala kroz to. Tayse Abdul Qatife kada je poslanik ga propao je rob qatife to je to je odjeće to je vrsta platna. jer Ima ljudi koji robuju platno, ima i ljudi koji robuju dakle ovaj odjeći. Normalno da je uh, ljepog djeteca, čistog djeteca, pristojnog djeteca, nešto što je po islamu pohvalno, ima ljudi koji pretjerano robuju tome. Koji pretjerano dakle robuju ovaj tome i obožavaju to i ovaj samo streme da kupe ono što novo izađe i tako dalje i tako dalje, dakle puno su time opterećeni, robuju tome, robuju tome time i njihovo srce je ispunjeno, umjesto da bude ispunjeno ibadetom Allahu subhanu te alom ono ispunjeno robovanjem od djeci ili obuci. A oni koji snide svoje strasti kaže Allah subhanahu wa ta'ala, a to su normalno nevjernici u prvom redu, mnogoborci, mušici tako, da li, i griješnici, oni od vjernika žele jednu stvar, alima, da skrenete sa pravoga puta, da puno skrenete sa pravoga puta, to jeste da skrenete i da vas a, usmjere na put onih koji su izazvali protiv sebe sržbu, a to su normalno jevrijeji i kršćani to je također kategorija koju Allah spomena u suri Al-Fatiha da su oni ti koji su izzadovali crkvu protiv, protiv sebe od strane Allaha subhanahu wa ta taala a to su oni koji a, znaju a nerade poznaju ili, a nerade po znanju ili ne znaju a hoće da rade bez znanja bez dokada. to su dakle ti a, oni žele da vas odvrate od pokornosti milostivom u i da vas odvedu u pokornoš šejtanom i da vas žele da vas također uh, odvrate od pridržavanja uh, šerijatskih granica u kojima je sva sreća a također žele sa druge strane da vas, da vas odvuku u slijedeње onoga puta čije je čije dakle ovaj tj je suština nesreća i također kraj je dakraj u potpunosti ovaj nesrećan zbog toga čovjek je uvijek u toku ovoga života između ova dva puta. Ili da ide za Allahom, odnosno za, za vjerom, za istinom, za uh, poslaničkim putem, za putem učenih ljudi, ili će ići ovaj uh, putem onih koji obožavaju svoje strasti, nešto kored Allahovog zakona. Normalno, uh, svako može da izabere između ta dva puta A nije lako, a nije, a nije se teško dakle, opredijeliti normalnom i razumnom čovjeku kuda treba da krene. Kuda treba da krene i kojem će se pozivaču odazvatom sa so kojem talavu. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže normalno svi ovi ajeti na potvrđuju uh, jedno svojstvo Allahova, to jeste volja. Da on subhanahu wa ta'ala ima svojstvo koje zove volja odnosno htijenje. To htijenje se divi na dvije vrste. Dakle, volja Allahova se deli na dvije vrste. Prva vrsta jeste kosmička volja, odnosno stvaralačka volja. To znači da sve što se događa u svemiru, odnosno kod njegovih stvorenja, biva shodno toj Allahovoj voli. A također, neki događaj koji ulaze u sastav ove njegove vole, sa njima Allah subhanahu ta'la nije zadovoljan. Sa njima nije Allah s.w.t. zadovolan, ali sa njegovom dozvolom se događaju. Kao što primjer radi, griješenje griješnika. To se događa Allahovom volom, jeli? a to je ova stvaravačka volja. E, zatim, druga Allahova volja, druga vrsta njegove volje jeste e, šarietska volja, a to jeste, a to znači, to se odnosi na ona djela koja Allah voli. Na ona djela koja Allah voli i koja ljudi čine, to je su namaz, post, ibadeti i sve ono što Allah s.w.t voli. Juridu Allah jadidun wa yulakhsha. Allah jadidun wa zbog toga što je lahko ono što vam naređuje, a također je lahko ono što vam on subhanahu wa ta'ala zabranjuje. Dakle, Allahov cilj pri propisivanju propisa jeste olakšavanje. I uh, jedan od jedan od uh, ciljeva kojim stremi šarijet i šerijatski propisi jeste da ljudima olakšava da ljudima lakšava. E, I svi propisi su sagrađeni na olakšicama. Svi propisi su sagrađeni na olakšicama. Pored toga što je šarijet lahak, što su propisi lahke da se prakticiraju, kada eventualno dođe vanredna, e, vanredna ovaj, poteškoća, onda tu također ta poteškoća privlači drugu olakšicu. Kao što je primjera radi, Allah subhanahu wa ta'ala je propisao klanjanje namaza, i klanjanje namaza nije teško. Klan namaz u osnovi nije težak. Međutim kada čovjek odputuje e, e, i krene na put, to znači da je njemu i dalja obaveza namaz, ali obzirom da je putovanje poteškoća, Allah mu propisuje šta? Olakšicu. Vama pa propisano da spoji namaze podne i kinidiju i da skrati namaze akşam i iaciju ili u prvom ili u drugom vremenu. Podne i kinidiju, dakle ili u podneško ili u kinidsko vremenu, a akşam iaciju ide u akşamsko ili u iacejskom vremenu. Sve jedno. jedno i drugo je dozvoljeno. Zatim se skraćuje namaz Dakle, kada dođe poteškoća, onda je šarijet propisao šta? O lakšicu. Onda je šarijet propisao o lakšicu. O lakšicu. Dakle, podajte Allahovoj s.w.t. dobrote prema nama. U osnovi nam je propisao lahku vjeru, lahke propise, ali kada dođe, ovaj, kada naiđeš na poteškoću, ta poteškoća privlači za sobom šta? O lakšice. Također, mnogobrojne su o lakšice koje Allah s.w.t. Ovaj spomenuo, tako da je on subhanahu wa taala da u nekim situacijama čovjek počne nešto što je opći, što je u osnovi zabranjeno kao što je primjer radi a, onome koji je, koji je ovaj se nađe u takvoj, u takvoj situaciji da je potrebno da da, da da pojede nešto što mu je zabranjeno dozvoljeno mu je da da pojede ovaj kao što je marcina, nešto što je uginulo ili primjer radi ovaj kr ili primjer radi svinsko meso ili da popija alkohol tako dalje na onoga koji je prisiljen ili koji je u takvu situaciju došlo da mu to potrebno da preživi. E, zatim, također, nakon toga Allah subhanahu wa ta'la kaže u ahulika l'insanu ba'ifa, nakon što je rekao da on želi da vam ulača i kaže on želi, Allah želi da vam ulača, a zaista insan stvoren slabim. Jer Allah subhanahu wa ta'la nebolje zna kako smo mi slabi. E, slabi smo po, našem, e, fizio, fi, po našoj fizijonomiji, po našem izgledu, Naše tijelo je u osnovi slabo, zatim vrlo često nas, nas napadne slaba volja, dakle slabost u voli, slabost u odlučnosti, zatim slabost slab, slab iman, slabost u imanu, zatim smo slabi u mnogobrojnih dakle, vrinama i osobinama. I zbog toga Allah subhanahu wa ta ta'ala što zna kako smo mi slabi u osnovi, sa svih aspekata smo slabi, On da lawa ala nam je propisao Allah ku vjeru tako bismo mi mogli da ispoštujemo tu njegovu uzvišenu vjeru. A u čemu nam je svaki svaki spas. Nakon toga Allah subhanahu wa taala kaže: "Ja e ayuhel ladina amanu la ta'kuloo amwalakum baina kum bil batili illa an takuna tijaratan an O vi koji vjerujete, ne jedite imetke vaše, ovaj bespravno osim ako je to trgovina sa vašim zadovoljstvom i nemojte da ubijate sami sebe zaista je Allah prema vama milostiv on me yef'al zalika udwana wa zulman fasawfa nuslihi nara wa allah yasiira ako to uradi dakle ovaj nepravedno i pretjerujući prelazeći granice onda ćemo ga mi ispržiti u vatri kaže Allah subhanahu wa pržiti u vatri wa allah yasiira a to je zaista allah allahhu Dakle Allah ovdje zabranjuje da vjernici jedu odnosno uzimaju tuđi imetak bez pravno. Šta to znači ovaj jedenje tuđeg imetka ovaj bespravno? To obuhvata ta primjera radi da neko uzme odnosno otme nečiji metak, s silom da ga otme to obuhvata također svaki svaku vrstu krađe. E, također se ovim ajetom zabranjuje ovaj kocka. Također se ovim ajetom zabranjuje e, svaki posao koji je haram. Svaki posao i svaka djelatnost koja je dakle, ovaj haram. Također ovdje ulazi i e, rasipanje svoga imetka. Dakle ovdje također ulazi i rasipanje svoga i metka jer onaj koji rasipa svoj metak on ga jede bez prava tako da u ovaj ajet ulazi svaki vid uh, uh, uh, prisvajanja ili uzimanja ili jedenja tuđeg imetka tuđeg imetka bez bez prava i ovdje ovo podrazumijeva uh, svaki vid poslovanja koji je koji sadrži ovaj haram haram način Zatim, nakon toga, Allah subhanahu wa ta'ala nam je dozvolio trgovinu. Nakon što nam je zabranio, dakle, ove a, zabranjene vidove prisvajanja ili zarađivanja ili a, uzimanja imetka, spomenuo nam je nešto što je dozvoljeno, a to jeste, a to je trgovina. Nakon toga, Allah subhanahu wa ta'ala kaže, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ Nemojte sami sebe da ubijate. Normalno, ovdje misli, ovdje se misli, normalno, ovdje se misli na zabranjeno samoubistva prije svega. Dakle, zabranjeno je da čovjek izvrši samoubistvo jer život naš nije naše vlasništvo i to je Allah subhanahu ta'ala nama dao na emane da čuvamo. Zatim također, pod ovim ajetom se podrazumijeva zabranjenost konzumiranja svega onoga što čovjeka vodi u propast. Dakle, nemojte sami sebe ubijati ovo ovaj dio ajeta se ovaj odnosi na svaki vid e, ili na sve ono što čovjek konzumira a to čovjeku donosi štetu odnosno vodi ga na kraju u propast kao što je primjer radi ovaj konzumiranje duhana na osnovu ovog ajeta može se apsolutno reći da je konzumiranje duhana haram e, i na osnovu toga su islamski učenjaci zabranjeni konzumiranje duhana zatim također na osnovu ovog ajeta zabranjena je droga priroda du'a Kur'an nema nema i di'u sunetu Rasulullah salallahu alejselam da je spomenuta druga duhani tako da nego su šta smenute opća pravila opća pravila koja su učenjaci izvukli iz ovih ajeta kuranskih ajeta i suneta Rasulullah sallallahu alejselam i tih pravila kakva god pojava da se pojavi do sudnjeg dana ti možeš da je oceniš šta je ona kakva je ona po šerijetu da li dozvoljeno ili nije i zato islamski učenjaci dakle na osnovu ovih ajeta dakle donose takve Dakle, ovaj, e, presude. Jer nama, braćom, moja znači, e, ko je taj koji posjeduje svoj život i svoje tijelo? Ko je taj koji je samoga sebe stvorio? Niko od nas nije samoga sebe stvorio, da ti može da radi sa svojim životom što hoće sa svojim? Dakle, ovaj, zdravljem. A ovdje se vidi, zato Allah subhanahu ta'ala, pogledajte kako Allah subhanahu ta'ala završava ovaj ajan. Inna Allahe kjane bikum rahima. Zaista je Allah prema vama milosti. Znači, što znači da čovjek, I svoje milosti je Allah propisa propise. I svoje milosti vam zabranjuje samoubistu. I svoje milosti vam naređu na, na ono što što vam propisuje. I svoje milosti vam zabranjuje da trošite svoj imetak, da ga ovaj uništavate bez granica, bez pravila, bez skromnosti, bez ekonomičnosti. Zbog toga vam Allah subhanahu wa ta'ala zabranjuje da se oharamite od tuđe pravo, tuđi hak, da mu otmete imetak i tako dalje. Zaista je Allah prema vama dakle ovaj uh, milostiv i uh, trag njegove milosti su ovi uh, propisi trag njegove milosti su ovi ovi propisi pogledajte kako Allah subhanahu wa ta'ala ovdje normalno ovi majetom se zabranjuje i ubijanje drugih ljudi kada Allah kaženom, kaže nemojte ubijati uh, sami sebe to znači nemojte ubijati druge jer je Allah subhanahu wa ta'ala vjernike smatra jednim tijelom Allah subhanahu wa ta'ala smatra vje, sve vjernike jednim tijelom kao što kaže poslaniša sa da su vjernici ovaj u svom u, u, u među u, u međusobrojnoj ljubavi i takov odnosima kao jedno tijelo ako se jedan dio tijela požali i drugi dio tijela dakle ovaj osjećaj kada Allah kaže nemojte da sami sebe to znači nemoj ljubiš brata muslimana jer je on dio tebe jer je on dio tebe dakle, dakle jer se ovim jer se ovim zabranjuje ubistvo eh, sebe ili ubistvo dakle brata brata muslimana Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala je ovdje nakon što je zabranio ovaj, ovo što je zabranio, spomenuo i trgovinu kao što rekao smo, i ona treba, ona trgovina ima svoje dakle uvjete i ona je vama dozvoljena. Ona je vama dozvoljena, ali ta trgovina treba da bude, da sadrži zadovoljstvo obje strane, zadovoljstvo obje strane, što znači da, primjera, radi ovaj, taj trgovački ugovor ne smije da sadrži ovaj kamatu, jer pa uh, ukoliko sadrži kamatu to uopće ne može da se smatra trgovinom. To uopće ne može da se smatra ovaj trgovine. Također ovaj uh, da bi uh, zadovoljstvo bilo potpuno između uh, strana uh, trgovačkog ugovora uh, mora također da bude uh, trgovački ugovor u potpunosti jasan, odnosno mora da bude uh, cijela trgovina jasna. E, mora da bude e, poznata roba koja se koja se kupuje ili u potpunosti opisana da onaj koji je kupuje dakle ima e, cijelu predstavu o tome kako ona kako ona dakle ovaj e, izgleda također ovim se zabranjuje svaki vid trgovine ili međusobnog poslovanja koji sadrži obmanu koji sadrži obmanu i pravaru, jer e, niko Od, e, niko ne želi da bude dakve ovaj prevaran i niko neće da bude zadovoljan da bude obmanjen odnosno odnosno prevaran. E, zaista je Allah prema vama dakle, milosti zbog toga je sačuva vaše vašu krv, zabranio je prolivanje krvi, zbog toga je Allah subhanahu tala zabranio e, i zaštitio vaše vaše imetke i zabranio vam je također da da, da kršite ovo što je on dakve propisao. A onaj koji to uradi, to jeste ovaj e, uzima, jede tuđi metak i svoj imetak bespravno i ubija a, uzima ljudske živote ubija dakle druge ljude ili ubija samoga sebe uništava samoga sebe udwanan ulmul udwanan granice granice ulmul nepravedno a, a pri tome dakle nije nezna lica i nije zaboravio nije a, dakle svjestanje feseu fenus li hina mi ćemo ga ispržiti odnosno pržiti u vatri kaže Allah subhanahu wa taala wa kana zalika ala la allah lahkom Zatim, nakon toga, Allah subhanahu ta'ala ponovo spominje još jedan vid njegove dobrote, pa kaže, obratite pažnje na ovaj ajed, ovo ovaj je velika blagodat prema nama. Kaže Allah uzvišeni, in teđtenivu kebairamatun hevna anhu, ako budete izbjegavali uh, velike grijehe od onoga što vam je zabranjeno, nu kefir ankum seji atiku, mi ćemo vam, dakle, oprostiti ostale manje grijehe od toga, wa nudkhilikum mudharen kerima. I uvešćemo vas uh, Na plemenit način misli se uđene. Dakle, ovo je također Allahova dobrota prema nama. Gdje On subhanahu wa ta ta'ala nam obećava da ukoliko se budemo klonili veliki grijeha, On će nam oprostiti on će nam oprostiti male grijehe. Kojih također ima puno. koji također ima puno i koji mogu čovjeka da unište. E, također, e, trebamo da znamo šta znači veliki grijeh. Koja je definicija velikog grijeha? Veliki grijeh je svaki grijeh za kojeg je Allah Kojim, e, gdje Allah prijeti ovaj kazno e, na sudnjem danu gdje je spomenuto Allahovo prokletstvo za činjenje toga grijeha e, ili je propisano šta propisana šarijetska kazna na dunjamu Svaki ona grije za koje je propisana šarijetska kazna na dunjamu ili je Allah za njega spomenuo prokletstvo svoje na počinioca ili je Allah subhanahu wa taala prijeti vatrom za taj grijeh to je veliki grijeh Dakle, to je definicija velikog grijeha, da svaki od nas zna dakle, šta je veliki grijeh. Također ovdje, uh, u ovaj dio Allahovih riječi, ako se budete klonili onoga velikih grijeha, do onoga što vam Allah zabranio, ovdje također spada izvršavanje naredbi. Spada izvršavanje naredbi, odnosno farzova. I zato poslanik, a.s.v. kaže, klanjanje pet dnevni namaza, džuma džume, Ramazan od Ramazana, Sve, svata ta djela ko ustraje u njima, dakle, ko klanja pedne namaza, ko klanja redovno džume i ko posti svaki Ramazan, ta, te naredbe i ti farzovi, kaže poslanik, alaihissalatu wassalam, brišu ono što je između njih. Ukoliko se bude izbjegavalo činjenje velikih griha. Činjenje velikih, dakle, ovaj griha. E, zaista je ovo Allah subhanahu wa ta'ala dobrota prema, prema ovaj nama i prema vjernici, jer puno ima malih griha puno ima pogleda, puno ima ružnih riječi, puno ima dakle toga što je naša svakodnevnica, a evo Allahove subhanahu wa ta taala dobrote prema nama i zbog toga ustrajavanje, ustajanje na ovim dakvete menima, ako Bog inshallah taala čovjeka će čovjeka će spasiti i ovo čovjeka čuva da propadne, odnosno da bude iskupljen. Zatim nakon toga Allah subhanahu wa ta taala kaže: "Wa la tatamannaw ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala Ne mojte da priželkujete ono što je Allah subhanahu wa ta'ala davao kao svoju blagodat prema nekim ljudima lir rijal nasibun mimmaktasabu lud svoj nasip svoj udio svoj kismet od onoga što su zaradili I također žene imaju svoj udio koji pripada donoga do što one dakle steknu i zaslužuju i molite Allaha od njegove dobrote zaista Allah sve zna. Dakle ovdje Allah subhanahu wa taala nas obavještava da čovjek ne treba da e, priželjkuje ono čime je Allah počastio drugoga. E, normalno ovdje se misli ovdje se misli na zavidnike koji primjera radi, ovaj zavide ono Uh, onim ljudima kojima Allah dao svoju dobrotu, dao im znanje, dao im imetak, dao im ugled, dao im primjera ovaj porodicu, dao im... Dakle, ovaj, samo priželjkivanje, samo priželjkivanje tih blagodati, a također sa željom uh, za sebe, a sa željom da nestanu oni od tvoga brata, to se onda šta naziva zavist, to je zavist. Dakle, uh, mora svako od nas da zna šta je zavis. Zavis je primjer radi kada vidiš čovjeka koji ima znanje, koji ima ugled, koji ima ljepotu ili koji ima i metak, da ti poželiš da ta blagodat nestane kod tvoga brata, a da je Allah tebi dade. Onda je to zavist. Ali ako ti primjera radiš šta, poželiš da imaš to isto ili još više i moliš Allaha za nešto tako, ali također da Allah i njemu ostavi tu blagodat, onda to nije, onda to nije Zavis zavidnik on se on ovaj se suprotstavlja Allahovom kaderu onaj koji zavidi dakle zavist je jako opasan porod jer ovaj on uništava čovjeka uništava čovjeka i uništava njegova djela jer u suštini onaj koji zavidi on se suprostavlja Allahovoj odredbi dakle nije, zavidnik nije zadovoljan sa Allahovom odredbom pa je, što je on dao određenim ljudima ono što je dao od dobra Dakle odje Allah subhanahu wa ta'ala nas uh, uči da se klonimo dvije stvari. A to a jedna uh, uh, uh, to su, to su sljedeće stvari. Dakle prva stvar jeste da čovjek priželjkuje bez ikakvog dijela i rada. Priželjkuje e, da mi ovoje, eh, da mi onoje, no, eh, da ništa ne vrdaš. Dakle priželjkjevanje i pusta želja bez rada to je nešto što jednik ne smije da ima. I druga stvar ovaj jeste da se čovjek oslanja na samoga sebe. Od nas, od vjernike, se traži suprotno toga. Prva stvar jeste da kada nešto želiš da zaista ovaj da radiš, da radiš i da se trudiš da postigneš ono što ovaj želiš od dobara dunja lučkih i vjerskih. I druga stvar jeste da se ne oslanjaš na sebe nego da se sloniš na Allaha subhanahu ta'ala i da tražiš od Allahove subhanahu ta'ala dobro. Zato je Allah subhanahu ta'ala kaže وَسْأَلُ اللَّهُ مِنْ فَذِيهِ Molite Allah subhanahu ta'ala iz njegove dobrote, jer Allah subhanahu wa ta'ala ništa nije teško, Allahove riznice su pune i one se nikada ne umanjuju. Dakle, on subhanahu wa ta'ala kada bi dao svim ljudima, ne koji danas žive na zemlji, nego svim ljudima od, od, od Adem a.s.a. do sudnjeg dana, sve što bi ko poželio, dakle ti da poželiš da nabrajaš do sutra. I svako kada bi tako uh, ovaj, uh, poželio i nabrajao, kada bi Allah svima dao to što uh, svaki od nas želi, to ništa ne bi umanjilo od onoga što je on subhanahu wa ta'ala ta ima, I zbog toga, vraću moja draga, ovo je jako dobra lekcija za svakog od nas, dakle, mi vrlo često kucamo na vrata oni koji, primjer, radi srde se kada tražiš od njih, a ne kucamo na vrata onoga koji se raduje kada mu tražiš. A, a također, riznice Allahove, subhanahu wa ta, ta'la, riznice stvorenja i ljudi ne mogu se uporediti sa Allahovim, subhanahu wa ta, ta'la, riznicama, zaista je najsretniji čovjek onaj koji je stalno kucan Allahove, subhanahu wa ta, ta'la, vrata, a to je doba, a to je doba. مسير الله كان بكل شيء عليم ذات مناكم توق الله سبحانه وتعالى كان يزورшаву оу страницу koju smo euh zacrtali večeras da prokomentarišemo ولي جعلنا موالي مما ترك الوالد والاقربون والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيب من الله كان على كل شيء شهيدا كاج زيستا ي الله оставио наследнике svakom onome dakle, za za imeta koji ostave roditelji i rodbina normalno Allah subhanahu wa je ostavio i propisao ovaj nasljednike koji primjera radi koji imaju pravo na nasljeđivanje i također oni su to je rodbina to, je, to su nasljednici koji također pomažu ovaj jedni druge a onih koji su zaključili pakt sa Allahom subhanu ve taala kaže a također oni sa kojima ste sklopili ugovore sklopili ugovore o pomaganju o ovaj uh, međusobnom učešću u nekom imetku i tako dalje također njima dajte njihovo njihovo ovaj pravo innallahi kana ala kulli sheyin shahida zayista ya allah najbolji svjedok allah subhanahu ve taala je najbolji najbolji svjedok To je ono što smo planirali, braćo moja, da, da, da prokomentarišemo zajednički ovdje i da se posavjetujemo i da uputimo jedni drugima ove riječi, ne bi li one u, u, poboljšale naš odnos prema Allahu subhanahu wa ta'la, poslaniku i vjeri Islamu. Zaista je čovjek potreban opomena jer Allah kaže vodekir opomeni, dakle čak opomeni i ono što je nekome poznato, jer opomena koristi i vjernicima. Jer nije suština i ovaj pojenta samo da čovjek zna, nego je suština da zna i da radi po tome. Hvala Allaho neke blagoslovi, selam, Rasulullah Muhammeda, svala Allaho alaihi wa sallam. To što zna, dakle, ovaj termin ćemo nastaviti sajacije svakog utorka, dok god traje ovo zimsko računanje vremena, veli ima Allaho da nam lakše i pomogne.